Тальєферо розбудив настирливий дзвінок у двері. У темряві він звівся на лікоть, відчуваючи виразне роздратування. Годинник на стелі м'яким світінням показував за кілька хвилин четверту. Хто там? гукнув він. У відповідь знову пролунав дзвінок короткими настирливими спазмами. Сиплючи, під ніс чортами, Тальєферо накинув на себе халат. Він відчинив двері і примружився від коридорного світла. Він упізнав чоловіка, який частенько дивився на нього з тримірників. «Мене звати Х'юберт Мандел», – все ж відрекомендувався нічний гість різким шепотом. «Слухаю вас», – відповів Тельєферо. «Ім'я Мандела було відомим серед астрономів. Досить видатний, щоб посідати чільне керівне місце у Всесвітньому астрономічному бюро». Досить активний, щоб стати головою комісії з астронавтики тут на симпозіумі. Раптом Тальєферо спало на думку, що саме Мандела назвав Вільярс очевидцем демонстрації свого методу передачі маси. Згадка про Вільєрса розвіяла рештки сонливості. Доктор Едвард Тальєферо, поцікавився мандел. Так, це я. Прошу одягнутися і йти за мною. Справа дуже важлива. Йдеться про нашого спільного знайомого. «Доктора Вільєрса?» Очі Мандала ледь блиснули. Його брови і вії були настільки світлі, що надавали тим очам відкритого, незахищеного вигляду. Він мав тонке шовковисте волосся, виглядав років на п'ятдесят. «Чому ви назвали Вільєрса?» – запитав він. «Він згадував вас учора ввечері. Інших спільних знайомих я не пригадую». Мандал кивнув, зачекав, поки Тальяферо закінчить одягатися, потім повернувся і пішов попереду. Райджер та Каунас уже чекали їх у номері поверхом вище, над номером Тальяферо. Очі Каунаса були червоні й занепокоєні. Райджер палив нервовими затяжками. «Ми знову разом. Продовжимо нашу зустріч?» почав було Тальяферо, але його ніхто не підтримав. Слова повисли у порожнечі. Він сів, і всі троє запитливо перезирнулися. Райджер знизав плечима. Мандел міряв кроками кімнату, тримаючи руки в кишенях. "Даруйте, панове", — врешті озвався він, — "що потурбував вас у таку пору? Я дякую вам за виявлене розуміння. Вимагатиметься ще більшого. Наш друг Ромеро Вільєрс помер. Десь із години тому його тіло забрали з готелю. Лікарі констатували параліч серця. Запала приголомшлива тиша. Райджерова сигарета завмерла на півдорозі до губів, а потім повільно опустилася, так і не завершивши своєї мандрівки. «Бідолаха!» – вихопилось у Тальяферо. «Це жахливо!» – хрипко прошепотів Каунас. «Вільєрс був!» – йому забракло голосу. Райджер пересмикнув плечима. «У нього ж було хворе серце. Чим тут зарадиш?» «Все так, крім однієї дрібнички», – спокійно поправив Мандл. «Повернення». «Що ви маєте на увазі?» – гостро запитав Райджер. Мандл не відповів, запитавши натомість. «Коли ви троє бачили його в останнє?» «Минулого вечора», – озбався Тельєферо. «У нас якраз випала зустріч випускників. Ми зібралися разом уперше за десять років. Приємною зустріч не назвеш», – Шкодую, що змушений так казати. Але Вільєрс вважав, що має якусь причину гнівитися на нас, і він цього не приховував. Це сталося коли? Першого разу близько дев'ятої. Першого разу? Ми бачилися з ним пізніше іще раз. Вільєрс пішов від нас розлючений. На обличчі Каунаса проступала стривоженість. І ми не могли його залишити в такому стані. Хотіли порозумітися. Колись ми таки були друзями. «Тому пішли до нього в номер і...» «Ви всі були в його номері?» – вхопився Мандел за останню фразу. «Так», – здивовано відповів Каунас. «Коли приблизно?» «Здається, біля одинадцятої?» Він запитливо глянув на інших. Тальєферо ствердно кивнув. «А скільки ви там пробули?» «Дві хвилини», – втрутився Райджер. «Вільєрс вигнав нас, сказавши, начебто ми прийшли по його доповідь. Він помовчав, ніби очікуючи, що Мандел поцікавиться, про яку доповідь йдеться. Але той мовчав, і Райджер вів далі. Гадаю, що він тримав її під подушкою. Принаймні, він лежав грудьми на подушці, коли кричав, щоб ми забиралися геть. Може саме тоді він умирав? З шепотом висловив пропущення Каунас. Не тоді різко заперечив Мандел. Отже, всі ви, мабуть, залишили там відбитки пальців. Можливо, в тон йому почав Тальєферо.